Romanul Adolescentului Miop Pista 16 Jos, pe bulevard, treceau oameni care nu le cunoșteau profesorii. Gândul acesta stupit mă de casă să înțeleg elogiul filozofiei ca supremă în coronare a activității pământenilor. Domnul vorbea rar, clar, obositor de clar și de rar. La sfârșitul orei, duduile își potoleau enervarea, închizând și deschizând genți suspecte. Erau și dudui care luau note. Aveau urechile mari, părul adunat sălbate preasupra acestei palide. Zăram tineri cu atitudini de gânditor la congres. Funcțiile descoperite, sprâncenele împruntate, obrajii rezemate în pumn. Coboram scările și globurile galbene răsăreau în seară. Pe coridoare perechi și grupuri. Perechile lângă făreste cu ochii în toamnă. Grupurile lângă ziduri distățeau studenții sioși sau studentele cu ochii lungi. Grupurile întotdeauna râd. Perechile tată întotdeauna. Ce-a dintre schimbare. Mi-au fost simpatici sentimentali. Ei doar înțeleg că totul nu e decât o glumă, gândeam. De ce mă întristau hotărârile adolescenței întărite în ceasturi dolburi? Mă strânjela pălăria prea mare și prea neagră. Fratele meu încerca încercat să glumească. Denții sunt poet și boeni. Dar eu aveam mansardă și nu-și niciodată versuri. Și pălăria mare părea mai degrabă un jugraf german. O purtam numai în ploaie. Și toamna plouă, plouă. Ce din tâi dovadă că adolescența era definitiv încheiată, nu mai scriam jurnal. Totul se răfuia de acum în suflet, tăinuit. O altă dovadă. Eram și căpătam bani pe cele ce publicam. Aveam bani mult și îmi cumpăram cărți scumpe. Străzile erau tot mai reci, zidurile tot mai mohorte. Castanii îmbătrâneau cu o toamnă și iedera ruginea printre serestre. Dimineața sufletul mi era clar, seara sufletul se tulbura. De ce mi-am uitat visurile care-mi și s-alungau în somn neliniștit? Pe coridor în fața unei uși, seara, am lovit o duduie care m-a privit enervată. Am fost palid, apoi roșu, apoi palid. Am aflat mai târziu că pe duduie o cheamă Bibi. De atunci o salutam umilit. Bibi nu-mi răspundea. Dar de ce îi spuneam eu Bibi? Nu aveam noroc. Nu mi-întâlneam colegii din liceu la niciun curs. Mă să însă cu câteva chefuri. Un student basaradan, înalt, spătos, a aproape el. Era înscris la teologie, drept și filozofie. Nu pierdea niciun curs și își transcria notele în caiete mari liniate. A fost la Atena, la Sofia, la Paris. Nimeni nu știa mai mult. S-a prietenit cu un evreu care iubea o evreică frumoasă. Era urât, dar o iubea. Am înțeles aceasta când mărturisea basaradanului. E așa de inteligentă. Trist, trist. Mă întâlneam și cu o studentă cărnă care citea cărți de filozofie germană și se mândea cu feminismul. Discuta cu oricine filozofia germană și feminismul. Avea un început de frază foarte ciudat. Mă rog, mă accepti sau nu mă accepti? Feminista disprețea studentele frumoase și studenții inculți. Am surprins un crâmpei de convorbire. Dacă n-au citit pe Hegel, nu spun de nimic. Zau? Unul indiscret. Dar mă de unde știi? Eu, domnule, sunt feministă altul către vecin, să fie sănătoasă. Câteodată venea însoțită de un tânăr palit și firav. Cei care stau în băncile din fund șopteau că e un convertit. Mai întâlneam o fată brună cu părul rădezat pe frunte, care vorbea blajin și învăța cuvinte latinești până ce începea cursul. Am surprins-o într-o citind un caiet cu versuri. A roșit, de atunci îmi zâmbea, iar eu o salutam. Dacă ploua seara după sfârșitul seminarelor, așteptam pe coridorul cu ferestre largi. Încet, încet, mi-a pierit sficiunea. Întâlneam studenți de la teologie cu plete cu bărbi tinere și astre. Și studenți fermani de la litere care blestemau ploaia pentru că își pierdeau masa la cantină. Și studente din orașe depărtate, cu ochi bănuitori și ciorați pătați de noroi. Porneau grupuri, grupuri la cămin, cu servietele sub braț. Când trecea ploaia pe străzi spălate și reți, mă întorceam acasă. Priviam ferestre luminate și ghiceam odăi calde, intime, cu pași moi, feminine pe covoare blânde. Și nu mi să fiu trist. Doamna cu tristec și amurguri a trecut. Acum, după doi ani, amintirile sunt amare și drele. Iar eu scriu povestirea aceasta liniștit și în năsprit de pașii pe care i-am făcut. Și scriu o povestire care nu e încă încheiată. Viața se viețuiește înainte, iar eu scriu ceea ce a viețuit. 2. Președintele Doamna a sfârșit-o singur și deodată, la începutul lui Decembrie, mansarda s-a luminat. Că de-a seara iar sus la mine se-mi struneau coruri. Faptul s-a petrecut atât de repede. Am început să uit prejurările în care am cunoscut pe doctorandul cu fruntea lată cu zâmbet nervos în colțul buzelor la Mi-a vorbit de-a lungul bulevardului, cum orașul nu are încă un cerc studențesc, cum trec ani universității fără ca nimeni încheiindu-i să-i cunoască. Un bătrân vrea să-și dorlească averat pentru pentru cămin, dacă. Cercul ar exista și cercul nu există pentru că fiecare se mulțumește să-și petreacă anii cu cei câți vea tovarăși vechi de care îi leagă copilăria sau liceul. Dacă s-ar găsi undeva o cameră pentru început? Am eu o mansardă. Doctorandul s-a împotrivit. Studenții și studentele sunt comotoși, nedisciplinați. Vor strângeni o obosit pe de acasă. Mansarda a mea! A primit-o numai pentru coruri. Ne-am despărțit în noapte fericiți. Dimineața urcase treptele de lemn și ciopănea la ușă. Ce de cărți, ce de cărți, mi-a spus de tot ce făcuse după ce ne-am despărțit. Adunase cinci colegi pentru comitet, scrisese apeluri pentru studenții orașului, obținuse cei din tribani de la bătrân, comandase la tipografie buletine de înscriere, cumpărase dosare și fârtie, aducea o geantă încărcată. Medicinist, cotit volumul aerului din odaie. Mai mult de două ceasuri pentru 15 persoane nu se poate. După două ceasuri, deschidem se Voia să vestească prin ziare o întrunire și nu găsea sală. M-am îmbrăcat dorit și am plecat amândoi la directorul liceului. Pătrânul încerca să se înduioșeze. Venisem acum nouă ani, mic și sios. Iată-mă acum student. Am să-mi mai amintesc oare de directorul bătrân, un părinte al sufletului meu de agresent? Doctorandul își mușca buzele de nerăbdare. La ce sunt bune toate acestea acum? Începe o nouă viață, rodnică și avântată. Ne poate da și el o mână de ajutor? Primește să ne împrumute sala de muzică pentru cele din tâi întruniri pentru studenți. Am mulțumit, cald și scurt și-a plecat. La universitate, la ziare, la decanat, la cantine. Pe drum, întorcându-mă singur cu amărăciunea amintirilor directorului în suflet, am întâlnit cei din tâi fulgi. Decembrie. A doua zi de dimineață, mele păreau albastre sub zăpadă. În o să fric și tristeți. Am adus jăratec mult și lemne multe albe. Lângă sobă citeam, în ciudat, informația la rubrica universitare. Astăzi, la ora 5, studentele și studenții care vor alcătui corul orașului sunt rugați să se înscrie la sediul provizoriu din mansarda. Am aergat jos. La 5 avem oaspeți, căci nu știu, 20-30, dar se face selecție. Unii vor pleca imediat. Mama nu a crezut în oaspeți până ce nu a văzut pe Duduia care întreba. Vă rog, aici eu o mansarda în sediu provizoriu? Hirește era Bibi. Doctorandul nu venise. Eram nerăbdător și mă întrebam dacă e destul de cald, dacă jețurile sunt comode, dacă rafturile sunt curate. Bibi nu se aștepta să mă vadă și mai ales să mă găsească singur. Numai dumneata ai venit? Eu sunt, să vedeți, așa e mansarda aia dumitale, tocmai. Făceam spânjenit. Dumneata lucrează înainte, eu am să citesc ceva de aici. Luase Coridon, Mă roșii. E bine, e interesant. Roman? Nu, jid. Adică cum? N-ați cetit nimic de jid? Bata un manual de economie politică." Dezarmat precizai. acela e de șarlă jid. pardon, și asta Andrei." Zâmbrea cu uchii în carte. Cunosc eu un Andrei foarte bine, student la politehnică, un schior." Aprobam." Da, da. O rugai să ia loc pe un jet între rafturi. Nu te plictisești de un acas singur aici?" Minții prezumțios. Nu sunt cu totul singur." M-a privit lung. Ciudat, nu pare îndrăgostit. Palid. Palid m am mântuit doctorandul, intrase fără să se vestească, cu geanta umedă de fulgi topiți cu fruntea înnăscrită de fi. Nu mă prezinti domnișoarei?" Cum era să-i spun că o cheamă Bibi? S-a prezentat singură, i-am reținut numele. Într-o jumătate de ceas, mansarda era plină de studenți și studente. Se adunase la o masă comitetul provizoriu. Pe aceea îi cunoșteam, doi de la Politehnică, un sublocotenent în ultimul an de medicină, un tânăr slab și gărbovit care fuma mult și-și cuvintele. Ceilalți străini n-au avut loc decât prea puține dudui pe scaune și pe Ascultam cele ce le spunea președintele. Nu era orator, își căuta cuvintele, dar le rostea definitiv. A amintit donația bătrânului, dar cercul nu exista. Trebuie închegat cât mai repede. Horul și festivalul ne vor aduce bani. Vom merge cu colindele la ministri, la rector, la palat. Cercul trebuie să ajungă pe morală și apoi pe juridică. Astfel... Va putea primi donația. În același timp, trebuie să încercăm o viață studențească. Oaspeții mei se înflăcăra sera. Făgăduiau ajutor, muncă, entuziasm. Și disciplină, condiționa președintele. Un tânăr oachis fu desemnat dirijor. Era măgulit și rugă pe fiecare să-și încerce glasul. Fetele protestară. Noi ne cunoaștem glasul din liceu. Băieții obraznici. E mult de atunci." O dăduia albă și cu minte se supuse. Dore mi-fa la si. Studentul înalt și cigănos, cu buze mari, care stătea rezemat de ușă, își dăducă părerea. Tenor, râsete, zâduia să se facă roșie, emită, umilă, intervenit președintele. Domnilor, mi-ați săgăduit? O studentă cu ochii negri încearcă, -ne, cu buzele umede și nările de se enervă. Avea bucle negre, retăzate la ceafă și mâinile desgolite dezgolite până la umeri. Domnule președinte, să încerca ei întâi. Băieții protestare în ochicoșați. Primatul sexului frumos. Primatul curajului. Replică o blondă. tumult, eu încăutam mansarda. Fum de țigară, mireșne de veșminte, feminine, umbre. de priveau mute. Deasupra căpătâiului, lacat, iconica, își scutura frunze din coroana uscată de salcie. Mă simțeam atât de fericit și atât de stingher. Intervenția președintă lui soluționă dilema. Duduile vor face game, iar domnii vor coborât pentru câteva minute în curte. Băgați seamă să nu sparteți teamurile. Îi auzeam cum conspiră. Suntem mărăciți!" Fetele au acceptat atunci să înceapă, dacă ei făgăduiesc că vor fi liniștiți. Duduia cu și nețfârșit, dama corect, provocator. Numele dumneavoastră și facultatea. Nonora, drept și conservator." Băieții, a... a doua zi au început repetițiile. Însă după amiază fetele în cealaltă băieții. Aceasta a nemulțumit pe băieți. Veneau târziu, fumau și nu erau atenți la ghirizor. A trebuit să se accepte repetiții comune. Băieții se adunau cu o jumătate de ceas mai devreme. Unii îmi cereau politicos iertare că mă întrerup și începeau să discute greva studențească. Erau câțiva îndrăziți, alții purtați de curent, alții împotriva. Dumneata, ce crezi? Eu nu voiam să cred nimic, îi ascultam. De cum să o din fața față, discuția se înflăcăra. Selecția ce sex, gândeam eu. Fetele s-au plâns președintelui că se face politică și președintele a interzis-o ca de dezordine. Dacă domnii colegi vor, Să discute problema în altă parte, pe îndălete. Repetam Gaudamus Igitur. Se pogura în mansardă prin fum de țigară, Printre cărți, păreri dintr-un Heidelberg celbiază. Era cald între pereții albi Și ne bucuram ca fără ninge și ninge mult. Horurile străbăteau prin serestruici și viorau strada. Fetele ajunseseră prietene. Se adunau în jurul sobei de zid, Răsfoiau intrigate cărți germane. Le ghițeam, cum seară după seară sunt tot mai ispitite de mansarda mea. La început îmi mărturiseau neliniștea cu care pășiseră într-o odaie scundă, fără covoare, cu rasturi multe și țigări fumegând. Era atât de nou de nebănuit. Se surprindeau apoi dorind ceasul de petiții. Era simpatic. Poate visau, poate-și aminteau romane sau poate În Nonora era tot mai provocătoare. Nu alegea, fie fiecăruia, accepta cât de mulți cuștenitori, își lăsa admirați, cu pleoate apropiate de munchii, sânii, umerii. Supăraște-tele pentru că cerea în fiecare seară tovarăș care să o conducă acasă. Se adusese și pe președinte, care acum o întreba în discuții. Dămișoara, mână la ce crede? Într-o după amiază, am văzut cum se lăsa sărutată la capătul scării de un student frumos și prost. Este obraznic, mi a luat tot rujul după buze. Atât? se prietenise cu Bibi, veneau împreună la repetiții. cine am scoate sofonei? Poate vorbise și pentru mine. Se aplecau cinci tenori. Încet, încet, l am oferit decât soșonii. Favorizat pe Radu. Îl întâlnise într-o seară la mine și poate i-a plăcut urâțenia lui de cu voinic și chinismul celui care se lasă stăpânii de soartă. Radu era singurul prieten de care nu mă despărțise toamna. Pe ceilalți îi vedeam rar și comentam lucruri neînsemnate. Erau furioși că mi-înstrăinasem mansarda unui treac de necunoscuți. În curând ai să ajungi antisemit. Vostram aceeași intimitate în vorbă, dar eu încăutam prieten noi. Radu un era aproape un prieten nou. Descoperam în el după ce ne despărțeam atâta daruri de care nopțile sfârșite în cărțul nu le măruiseră. Și Radu venea în fiecare seară la mine de când aflase că vine Nonora. O nu numai el acasă. Nonora îl prefera studenților pentru că era inteligent, cinic și spiritual. Ceilalți erau frumoși și vulgari. Continua totuși să se lase îmbrățișată de toți cei care îndrăzneau. Să cu făcute desfăcute, cu capul răsturnat. Se plângea apoi că sălbaticii îi luau tot rujul. Bibi mi a prezentat ca Andrei, înalt, spătos, brun, cu priviri de -a muncitor ambicios. Vrea să ajungă inginer șef. Inteligent și volubit, se te făcea de știință, dar își ascundea cu greu ambiția. El voia să ajungă inginer șef. Mi s-a părut că Bibi îl iubește. M-a întrebat a doua zi cum îl găsesc. L-am lăudat, irește. Bibi s-a dragat. Ai văzut ce frunze la cea din tâi întrunire am mai cunoscut sumedenie de studenți. Nu credeau în făgăduiere de ei, persoană morală, juridică, căment, se simțeau însă bine în acea sală de muzică, alături de atâtea fete frumoase și băieți deștepți. Președintele izbutește să de semnătura rectorului pentru un act însemnat, izbutește să smulgă o subvenție de la prefectură și aprobarea pentru colinde, festival, tombolă. Avea întotdeauna geanta plină și era întotdeauna grăbit. În mai puțin de 20 de zile alcătuise un cerc recunoscut, în scrisese membrii, găsise sediu provizoriu, împărțise sașinile comitetului. Își pregătea în același timp teza în laboratorul de biologie cu halat alb și fruntea încrețită. Membrii îi erau recunoscători pentru un singur lucru, că le dădea pli să se întâlnească și să se amuze. Studentul înalt care stă o dauna lângă ușă a fost, porăcut, Gaidarov. E singurul care întrerupe lectura proceselor verbale a ședințelor de comitet, fără să fie chemat la ordine. Colegii l-au îndrăzit și îl bat cu bulgări după fiecare repetiție. La a doua întrunire s-au plătit cotizațiile. Un fapt care m-a uimit. N-a fost nimeni. După s-a sfârșit adunarea, am trecut toți pe terenul de fotbal vecin de ca să ne batem în cuzepadă. Loveam îndârșit, cu deosebire în președinte, care interdisese mănușile și bulgării prea pietroși. Taberele s-au despărțit în câteva clipe. La dreapta mea lupta în onoră, apărându-se cu servietă, chiunind, îndemându A blestemând. Aplecându-mă să strâng bulgări, sunt zăpadă pe gât pe păr, nonora rădea provocator, cu capul răsturnat. D-a trăzești, spunem, nonora, dacă mă răzbun și în glob în zăpadă, de vie? Uite, am glumit, m-ai iertat. Tremuram, se lăsat să frică peste zăpadă. M-am întors acasă cu pași ușor, aș fi alergat. În mansarde am trevit oglinda mult, mult, m-am hotărât să-mi las părul lung, să-mi îngrijez fața și să-mi cumpăr gulele albe. Citeam, dar sufletul meu nu mai era al cărților. Dacă înțelegeam și simțeam din cărți, înțeam pe hârtie cu creierul. Muțeam ca la întâlnirea unei datorii sau a unui obicei. Mă gândeam tot mai rar la mine însumi. Evitam să mă adâncesc, să mă întreb, să răspund. Pentru că părăsesem disciplina jurnalului, îmi îngăduiam să mă contrazic față de mine zi de zi. Nu urmăream nicio idee intimă. Lecturile nu mă mai nelinșteau. Le închideam în creier în ceasul când începeau repetițiile. Viesuiam o viață nouă, ispiritoare. Descopeream zi după zi cum să ajut duduile la îmbrăcat, cum să răspund modest și politicos laudelor aduse bibliotecei, cum să zâmbesc, cum să-mi îndulcesc a privirilor. Austeritatea adolescenței se risipise în doamnă. Uitam cu mulțumire tulburările de care dată îmi scurtau nopțile. Părăsesem ambițiile cu care învinsesem liceul. Mă simțeam atât de fericit în masarda mea plină de tineri. Pierdeam tot mai multe nopți curadu. Vorbeam despre nonora. El o sărutase. Săruta pătimaș, mușcând buzele. Eu mă prefaceam nepăsător, păstrând masca sufletului vechi, care se năruia fără să-i înțeleg împrejurările. Mă desteptam diminețile tot mai târziu. Mă așezam la masă ca un funcționar care așteaptă foieratul fabricilor. Citeam, citeam. s a fi spus că cineva mă însărcina să-i rezum anumite cărți. Rezumam corect, fără grabă adunam fișe în cartoane și mă surprindeam gândind gânduri obraznici de străine fișelor. Noastre cu colinde de la Patriarhie și Palat, în mașini mari, fetele în costume muștelene, noi aprinși pe vinul Patriarhului și îmbătați de izbândă și regele care ne întrebă pe fiecare, Dumneata? Chimia industrială, Majestate! și masa cu Bersupo de la Patriarhie și Gaidarov care se întrebă câte sigări putem pune în buzunar, și Nonora care se înnecase cu un pataif, și președintele care ne dea fericiți și soldata Hare cu vinroșu roșu, și dirijorul care ne felicită. Am colindat tot mai bine dispuși la trei ministri, un filantrop, un director de ziar și la decan. După miezul nopții, mașinile ne-au lăsat în fața unei curți ciudate. Era surpriza președintelui. O sală la un prieten cu pregătiri pentru petrecere până dimineața exclamații, uimire. Mă aflam între Bibi și Nonora. Bibi descoperise un plic de vizită și se distră scriind pe întrebări. La ce te gândești? Nonora răspunsă. La cel care trebuie să moară. Eu am adăugat când. Nonora scrisă. Acum. Bibi era ciudată. De ce? Eu citai din coșbuc. Nu ți să da aceste legi. Nonora, ești noștri. Bibi, numai atât. Eu sufăr. Nonora, minți. Eu ai decis. Bibi, Împrudentă fericirea. Eu, zău, Bibi, bibii, obraznicule, Nonora, împăcați-vă, eu, nu mai avem loc pe plic. Pe dimineața, cu zăpada înghețată sub stele, am întăvărășit buduirea acasă. Noaptea trecuse atât de repede. Se s-a tornicit și la care s-aruncau glume cu tărâm. Gădarov, își fumaște toate de lângă o studentă în farmacie, mică, ochi dracoși, sunt expeditori. Președintele, în capătul mesei, emoționat. Domnișoarelor și domnilor, Băieții entuziasmați. Viva profesores." Bibi zâmbind. Eu aș o blondă. Eu m-am întristat, stupid. Hai de acasă." Nonora. Mă Radu, Radule, căutăm mi soșonii." Radu suferise toată noaptea între două studente care vorbeau cu vecinii. A fost fericit că l-a chemat Nonora. A condus-o acasă, braț sub braț. Eu am întăvărășit pe Bibi și căutam fraze în care să-i pot spune, tu, fără să roșesc. I -i buteam. Zile stăpunite de viață, îndoieli și reculegeri nu ajungeau în suflet și eram fericit în început de iarnă albă. 3. Nonora Nu găseam privești să-mi surprind tulburarea. Ceasurile erau tot mai puțin ale mele. Le împărțisem, cărților și cercului. Cărți se adunau multe. Cercul se însuflățise. Ne întâlneam încă în mansardă pe înserat. Pregăteam balul și festivalul. Duduile își căutau tovară și pentru tombolă. Președintele semna tot atât de multe hârtii și compunea tot atâtea proiecte. Iice președintele cel de la chimia industrială, Alexi Calm, cerceta propunerile cu zâmbet de logică glacială. Nu se entuziasma, nu vorbea, nu se lăsa copleșit de efuziuni colective. Zâmbea cu fiecare discurs. Acum să examinăm și teza contrarie. Îl o retorică și cărțile lui Nicolae Iorga. Atât. Bibi se gândea tot mai mult la Andrei și e tot mai prietenoasă și arăta față de mine. A primit cea de întâi să petrecem noaptea Sfântului Basile împreună cu Elita, la mine, sus. surorii de bune de la Sopran, Poleclite, Florența, două mediciniste sentimentale, Blonda, Măiuca, Gaidarov, Comitetul câțiva de la drept, Radu, Andrei erau invitații. Președintele a hotărât suma pe care trebuia să o depună fiecare pentru sticlele de șampanie. În ajung, m-a vizitat un student spătos de la politehnică cu zâmbet umed și cu ochi pistruiați. Mi-a spus că e membru în cercul nostru că s-a plătit cotizațiile și vrea să petreacă revelionul cu noi. Îmi vorgai în timp, cu glas de bas cinic și spunea șeful. firește, am acceptat. La plecare clipim din noi. Jocuri au să fie? Nu știu, președintele, ce președinte, șefule? Jocuri de societate, pupăm ca lei! Seara șeful a venit cu un tânăr livid și serios pe care ni l-a prezentat, Gabriel. Noi îi zicem Malek, e student și el, săracul, la drept." Rădea familiar, apoi pe Gabriel, care nu îndrăznea să treacă pragul. Mă, Alec mă! Hai, bă, studențește!" În că se făcu dintr-o dată tăcere stânjenitoare. Fetele se adunaseră lângă subă și așteptau. Comitetul era încurcat. Eu zâmbeam și ofeream scaune noilor veniți. Nanora îi privea provocător. Șeful uitea să-și poată galoșii cu ochii la ea. e studentă? Nu. Păcat, am fi fost colegi. Fetele erau Gaidarov interveni. Nu suport vizitele fără galoși? Șeful conforti se licit. Ești bun? Ce zici, mă, Malek? Malek, lizit și serios, privea pe o Cu ajutat să-și desfacă paltonul. S-a așezat pe scaun fără să-mi mulțumească. Iarăși tăcere. Pe mine mă cheamă Gabriel. Știm, ne-a spus domnul. E lesterescu, e lesterescu, îți place, mă, moalec?" numele." Ca la Cluj, mă, cu ungurii." Mă iertați, era să înjur. Așa și eu, patriot. Tatăl meu, spaima, jidanilor. Sunteți antisemiți?" Verba domnului, elesterescu, ne stânjenii." La răstimpuri, eu riscam că de un... Da, da." Șeful ne-a vorbit de bătăile lui la Cluj cu sublocotenenții. A fost la tărău. Odată e student. Unuia i-am zis numai atât. ma, a fugit săracul." rădeamă gulit. Eu nu sunt omul să mă dau înapoi când e vorba de patriotism. Noi aprovam. Malek privea pe nonora fix, resemnat, livid. O enervat. Întoarcea ochii, schimba scaunul și te făcea plictisită. Malek o privea calm. De ce te uiți domnule, așa la mine? Întrebarea îi zbucnei în furiată. Domnul Gabriel tresări și întoarce capul ordonat fără să răspundă. Șeful făcea haz. așa e că -i nostrim. Aș nostrim? Am spus-o că o să te trecem bine. Studențește. Auzeam și de șampanie. Nu vă dau voie mai înainte, nici mort. Eu vreau o tahare să știți. Nu mă cunoașteți. Ce zici, mă, Malec? S-a spus că Malec se încorda să zâmbească. Nu-i zbătut tu să-și trece ploatele și să-și subțieze buzele. Așa fi al lui plăcut. Azi e mai vorbăreți încă, să vezi cum trecea nevastă sa. Rumoare. E căsătorit? Da, din liceu. Și are o nevastă frumoasă. Parla d'italiano, di con mei, con alții. Manțarda s-a însprețit într-o clipă. Fetele își ascundeau nevoie interesul cu care priveau pe domnul Gabriel. Președintele se lumina. Gaidarof se apropie și i-o ferit Domnul Gabriel se făcu palid aproape cadaveric. Situația era ciudată, pune liniști comice, gătești, tragice. Șeful râdea. O nevastă! Și bine a făcut? Are acum casă, masă, ce-i trebuie? El la sus, de nevastă, s la universitate. Feritiți! Domnul Gabriel făcu iar eforturi să zândească. Nu izbuti. Începă atunci să privească înghețat pe nonora. Privire iritantă, care tulbură, insinuează o de coșmar de primă, nimicesc siguranță. siguranța. La ora asta ridică pe, pe scaun, eu plec. Domnul Gabriel a avut o zguduire pe care nu-i-o bănuiam în serenitatea vibrațională, se scutură, adică baltonul, coleria și fugii. N-am avut nici timpul să-i aprind lampa pe scara de lemn. Îl auzeam înspăimântat cum alunecătros dintre treptele. Ce-ți făcut și mă aleg, mă? Unde plecași? Stai, mă, Să petrecem cu studenți șampane, jocuri, mă? Ce-i se să-mi dar îi bun. Început să vorbească. Răscultau toți înciudați. Radu fuma mult, nonora era enervată, șoptii. Ne pe se ne-au stricat petrecerea. Atunci s-au zilă bulgări în geam, aplecându mă zări prin ferestruică pe Malek. Domnul Elefterescu îi făcu semne. Ne priveam unii pe alții fără să înțelegem. Plânge, săracul, mă duc și eu. Mi se părut atunci când mansardă se făcuse am fondat lemne în sobă. Șeful strânse câteva mâini, zâmbind trist. Păcat de șampanie. După ce am auzit coata închizându-se jos în curte, am răsusat. Președintele era fuios. Cine i-a adus, domnule?" Să-l bateți!" Malek suferă de un început de idioție." Vicepreședintele președintele, își rosti părerea domolit și rar. Asta a venit, cred, din însurătoare." N-am izbutit să uităm aventura decât a toate de miezul nopții. S-a risipit din de atmosfera de straniu grotesc pe care o lăsase tonul și privirile lui Malek și verca suspectă a domnului Elefterescu, student la Politehnică. Mâncam și umblam pahare cu vin roșu. Baidaros se așezase lângă Mariuca, Radul lângă Nonora, medicinistele între membrii comitetului, Florența între cei de la drept, Bibi între mine și Andrei. Bibi era cea mai tulburată de vizită și de concluzia acră a vicepreședintelui. Se să și tuiza pe Andrei, numai pe Andrei. După șampanie se acceptară jocurile. Eram toți prea veseli. Eu ghiceam urmările unei încercări ciudate, expansivitatea crizei depășite, un surplus de energie care trebuia cheltuit. S-a întâmplat faptul de care mă temeam de la începutul jocului. Să sărut pe Nonora și ceilalți care savurau spectacolul, socotindu-mă timid. Nonora era calmă. Eluțeau la răstiput ochii ca un tăcune, apoi se adumbreau Hai de începe, nu mă pripisi. Pe frunte, dacă ești pervers, de câte ori încercam eu să o prelungească? Tu încete, îți spun eu când să te oprești. Și ceilalți care se desfătau. Cum era să răspund că eu nu pot să săruta astfel pe Nonora? Una, două, trei, cinci, nouă, cinci, patru. Număro, băieții, Nonora mă opri obosită. rădea, Nu știi. Eram tulburat, furios. Trebuia să mă apăr și nu izbuteam să încep fraza. Cu public, firește, că nu știu. E inutil, te lauzi. M-am desteptat dimineața întristat. Aș fi vrut să însemn într-un caiet cele ce se petreceau în suflet. Pierdusem însă obiceiul jurnalului și apoi nici nu înțelegeam nimic. Lăsam să mă poarte viața cercul președintele în onora Bibi. Am adormit iar. Am visat vise stranii cu bărbați care mă strigau, Șefule, șefule, te cheamă Alex.”